Не було на Борзнянщині, як і на всій Чернігівщині, а також на Київщині та Полтавщині, що сходилися межами десь у цих місцях, письменної людини, вчителя, лікаря, писаря, службовця, канцеляриста, щоб не читала або не чула про українського поета Віктора Забілу та його святе кохання і гірку долю. Обізнані чи поінформовані про утримувача поштової станції – Проїжджі люди, особливо молодь, студенти, гімназисти, безцеремонно зверталися до забіли. «Пане поете, а покажіть, будь ласка, ваші вірші. Чи немає якихось нових?» Під впливом кулішевих статей поетові здавалося, що у багатьох таких проханнях була іронія. Він прислухався насторожено, але через свою добру вдачу не міг відмовити». Інколи такі запитання переходили в довгі дружні розмови і закінчувалися чарчиною. «Недармай, там пишуть, що ви добрий співрозмовник, пане Корнет!» Звертаючись до господаря, казав полтавський чиновник, який чекав заміни коней. «Де? Там?» Гість здивовано видивився. «Це ж ви, капітон Павлович Іволгін, Корнет у відставці?» «Ні». «Я не Іволгін, і не Корнет», – відповів Забіла. Зав'язалася суперечка. Гість доводив господареві поштової станції, що саме він і є Корнет-капітон Павлович, про якого пише журнал. Для доказу розв'язав свій пакунок, хоч видно було, що нелегко зав'язати його знову, і подав Забілі книжку. Руський вєснік» – знову цей горизвісний журнал. Мовив Забіла, розгортаючи книжку і запитуючи, не звертаючись ні до кого. «Що тут? Хто тут? Куліш? Майор!» – підказав проїжджий чиновник. Звістка стурбувала Забілу. Під густими бакенбардами заходили жовна. Нервово здригалися вуса. Збентежено заблищали очі. Поет тремтячими руками знайшов початок, прочитав про себе. «Майор» – малоросійська повість присвячується Миколі Васильовичу Білозерському. На околиці одного з тих містечок, які наші мандрівники, звичайно, називають нікудишніми, стояла поштова станція. Він швидко перегорнув сторінки, знайшов останню, прочитав. «П. Куліш. Закінчення буде». Цього було досить, щоб зрозуміти, яка вона кулішева відповідь на його послання. Поет повернув книжку і провів гостя. Дістати у борзні журнал було простою справою. Утримувач поштової станції знав, хто передплачував його. І через годину дві січневі книжки і перша лютнева за 1859 рік були узабіли. Поет не зразу взявся читати повість. Він зволікав, хоч і знав, що неодмінно прочитає. Його тягло на простір, подалі від поштової станції. Вершник прив'язав коня до дерева і заглибився в гайок. А ранкову прохолоду ще не витягли промені травневого сонця. Забілася на пеньок, замислився. Але свіже повітря... Тягло під сорочку, бігло по спині, лягало на плечі і відривало від думок. Через хвилювання не відразу почув лісову пісню. Вона переливалася гаєм, стриманим буркотінням голубів, далеким тьохканням соловейка, розмовами пташок і навалою весняного вітру на верхівки молодих дубків і берізок. Він зігнувся, щоб стало тепліше, і сидів тихо-тихо, ні про що не думаючи, нікого не згадуючи. Скільки просидів, і сам не знав. Теплий промінь, що упав на обличчя, порушив його спокій і нагадав про поштову станцію, Куліша, якогось там Іволгіна. Марно минув у поета день. Зелений гай, радісне птаство, прохолодне повітря і самотність його не заспокоїли. Надвечір заїхав на поштову станцію і передручив справи недбайливому помічникові.